Те саме щасливою посмішкою в брудну стіну. Звісно, стевка б його просто вбила або вбили б її брати. У Поліни не було не те, що братів, а й хоч якоїсь рідної людини на цьому світі. Ну, власне, Стевка б ніколи й не встрягла до такої халепи. А якби й що, то не просиділа би рік, наче у сні. Ніби бджола в меду, приймаючи на віру кожне слово чужої людини і не шукаючи підтвердження цих слів деінде. Поліна ж думала, а як можна жити інакше? Ти хоч паспорт його бачила за цей рік, дурепо, спитала б зараз Стевка, і була би права? Бачила одного разу, загранник, відповіла б Поліна. Та хіба ж у ньому ставлять штамп про сімейний стан? І ти не розбила йому пику, першим, що трапилось під руку? Ну, тоді, коли він, скориставшись тобою протягом року, раптом повідомив, що через кілька днів прилітає його дружина, котра від'їжджала на рік до Англії навчатись. А ти знову вільна. Всім спасіба, всі свободні. Я спочатку не повірила, що таке взагалі можливо. Думала, дурний жарт. А він, добра душа, Пояснив, а чому б і ні? Ми ж непогано прожили цей рік. Дружно, сито, мали ілюзію родини, безпечний секс. Хіба ж то не краще, ніж поодинці вештатися бозна де і з ким? Дорослі люди, фізіологія, те-се. І ти це слухала? Що ж ти за жінка така? Запасна жінка? Вдруге? Навіщо ти це слухала? Я не вірила. Я не могла повірити. А він на підтвердження свого сучасного бачення життя показував паспорт і навіть весільні фотки. Сказав, що в день нашого знайомства саме відрядив дружину до Лондона і вирішив випити кави з автомата. Нагадав, що у лютому на Святого Валентина, коли він мусив летіти у відрядження до Фінляндії, Провів там три романтичні дні з дружиною. І влітку теж, коли справи покликали до Праги. Раз на квартал вони бачились. «А ти не спитала, що то за дружина, котрій байдуже де він і з ким?» – зашипіла би Стевка. «Спитала». Він сказав, що вони сучасні люди і не ставлять один одному дурних запитань. Він теж не думає, що дружина свята. Головне не забурюватись у зайве, та й вона не копатиме, а в разі чого, сказав, пробачить, відповіла би стевці Поліна. Кров запульсувала їй у скронях від усвідомлення пережитого приниження. Єдиний її жест був, мабуть, тоді адекватним, хоч і зовсім не в її стилі. Вона шарахнула у підлогу і розбила в друзки новий цифровий фотоапарат, накопичувач щасливих моментів їхньої репетиції подружнього життя. «Та хіба ж можна так і з живими людьми?» – прошепотіла Поліна. «Перепрошую, ви до мене?» – зазирнула їй вічі немолода жінка, що сиділа поруч. «Ні, пробачте, то я своє, пробачте». Наче прокинулась і побачила, що автобус звертає з траси направо. Ще трохи і перед очима буде термінал Б, міжнародний. Вона війшла до приміщення аеропорту, наче в сон, чи в своє колишнє життя. Блукала там молекулою серед інших байдужих до неї молекул, і ніхто їй не був потрібен. Поліна дивилася на табло прибуття та відправлення літаків, до її свідомості ледь долітали оголошення рейсів і назви авіакомпаній. Увесь цей рух відбувався сам собою, наче на кіноекрані, в якомусь старому фільмі, де вона колись зіграла свою роль, а нині дивиться здалеку, шукаючи очима: Де ж там я? Їй зробилося. Неймовірно самотньо. Нестерпно шкода себе. Здавалось би, нормальна людина, хороша, гідна гармонійного життя. А як пороблено? Однолітки вже ведуть дітей до школи, а у неї за підсумками навчання, знов навчання, робота та дві репетиції сімейного життя. Обидві на диво вдалі. Фантомними болями знов промайнув спогад, як Алекс цинічно пояснював їй, що карета перетворилась на гарбуз, і що немає в цьому ніякої трагедії. Він за рік нічим її не образив, а тепер вдячний їй за проведений разом час. Поліна, не в змозі усвідомити такого абсурду, дивилась на нього, схиливши на бік голову і повторювала, «Я тобі не вірю, це невдалий жарт, так не чинять з живими людьми».